Коли Софія вперше тут опинилася, ця мальовнича картина її просто зачарувала. Вона й тепер їй подобалась, однак краса суворою північної природи не могла здолати її туги. «Люба, сніданок готовий!» – почула вона голос Роберта. Софія неохоче розпрощалася з чудовим краєвидом і так само неохоче зайшла до будинку, звідки долинав запах французьких тостів, теплих бельгійських вафель і кленового сиропу. Подружжя мовчки снідало в їдальні з величезним вікном на море. Всі теми вже давно були проговорені, Софія їла без апетиту. «Люба, ти без настрою?» – спитав Роберт. У їхній молодій сім'ї не прийнято було сваритись. Однак у цей момент Софія зрозуміла, що не позбудеться роздратування, якщо не висловить свої претензії в голос. Тож вона ковтнувши для хоробрості кави, почала. Роберте, як ти можеш? Освічена людина, лікар, як ти можеш мене переконувати в абсурдних речах? Ну, як ти можеш вірити у привиди? Ми живемо у 21 столітті. Ну, нехай вони, молі долі, старомодні провінціалки. Але ти? Взагалі їй було начхати, чи вірить Роберт у привидів, чи ні. Не було нічого жахливого в тому, що він у них вірив. Можна подумати, адже всі люди мають свої дивацтва. Тобто питання про привида органіста саме по собі було непринциповим. Єдиною причиною її спалаху була туга. Туга за нормальним цивілізованим життям. Роберт лагідно всміхнувся. Люба, але це ж очевидно. Брендан, піднімаючи руки з клавіатури після останнього акорду, просто зникає, розчиняється в повітрі. Невже ти не бачила? Роберт говорив це таким тоном, неначе йшлося про звичайний фізіологічний процес. Софія подивилася на його дитинне обличчя і ледь стрималася, щоб не прошепіти «Я тебе ненавиджу». Ця думка обпекла її своєю несподіваністю. «Вона ненавидить свого чоловіка?» Свого милого, люблячого, інтелігентного, догідливого чоловіка Що за маячня? Цього не може бути Вона любить його Однак сумнів, мов храбачок почав точити її душу Після недільного сніданку Роберт із Софією зазвичай йшли у спальню, що також мали величезне вікно на море. Можна було лежати у ліжку днями і насолоджуватися дивовижним північно-атлантичним краєвидом, що вона часто й робила в будні з книжечкою в руках, поки чоловік був на роботі. А в неділю, після сніданку, Роберт і Софією лягали в ліжко і, покохавшись, засинали. Вона не могла сказати, що між ними була якась шалена пристрасть. Ні. Все було дуже мило і інтелігентно, і якщо бути відвертою, це її цілком задовольняло. Вона й не хотіла нічого іншого. У свої 30 згаком років вона прагнула душевного і тілесного спокою і сімейного затишку. Вона перебрала за свою бурхливу молодість купу чоловіків. Їй важко було чимось здивувати. Чоловіки, як самці, її вже практично не цікавили. Все у всіх було до занудності однаковим. Тож Софію цілком задовольняло її спокійне інтимне життя. І вона щонеділі звично віддавалася скромним інтелігентним любовним утіхам з чоловіком. Без особливого бажання, але й без відрази. Так, аби лише бути у формі. Однак цього разу її фізично відвернуло від чоловіка. Вона збрехала Робертові, що сьогодні в неї дуже болить голова. Він повірив і з легкою душею заснув на правому боці. Вона спершу довго дивилась у вікно на море, а потім вдяглася і вийшла споглядати пейзаж із лавочки.